Джон Рональд Руел Толкін Коваль з Великого Вутона Переклад та примітки Остапа Дзонзи Було якось певне село, не дуже давно для того, хто має довгу пам'ять, і не дуже далеко для того, хто має довгі ноги. Вутон Великий звалося воно. Бо було більшим від вутона малого, яке ташувалося кілька миль у глиб лісу. Але не було воно дуже великим, хоча на той час процвітало, і добряча кількість людей мешкала в ньому добрих, поганих і змішаного типу, як то завжди буває. То було по своєму знамените село, знане по всьому краєві. Через обдарованість своїх майстерів до розмаїтих ремесел, але понад усе через своє готування. Мало воно велику кухню, яка належала раді села, а майстер-кухар був поважною особою. Кухарів будинок і кухня притикалися до великої залі, найбільшої та найстарішої споруди в тій місцині. І теж найкрасивішої Вона була збудована з доброго каменю і доброго дуба І була добре доглянутою Хоч і не була вже пофарбованою, ані позолоченою, як колись У залі селяни дотримували свої зустрічі і суперечки І свої громадські святкування, і свої сімейні зібрання Тож кухареві була робота при цінь до усіх тих нагод мав він зрихтувати належне їдження. Для фестивалів, що їх було багато в тракті року, їдження, яке вважали належним, мало бути пишним і мало його бути багато. Був у них один фестиваль, на який усі довго чекали, бо то був єдиний фестиваль, який дотримували в зимі. Він тривав протягом одного тижня, а в останній його день при заході сонця відбувалася забава звана «Бенкетом добрих дітей», куди небагатьох було запрошувано. Безсумнівно, декого вартого запрошення оминули, а декого невартого запросили через помилку. Бо так буває, хоч ті, хто влаштовує такі справи, і намагаються бути ретельними. В кожнім випадку дитина мала нагоду потрапити на 24-й бенкет, головно лише при нагоді святкування своїх уродин, бо дотримували забаву тільки одного разу на 24 роки, і на неї запрошували тільки 24 дитини. На ту оказію майстер-кухар мав дуже постаратися, і на додаток до багатьох інших файних страв – Звичаєм для нього було зготувати великий торт. Ім'я кухара пам'ятали перш за все за досконалістю, чи навпаки, у зготуванні того торту. Бо майстер-кухар рідко чи ніколи не доживав на посаді достатньо довго, аби зготувати ще один великий торт. Щоправда, одного разу чинний майстер-кухар подив усіх, бо не траплялося того досі ніколи, раптово оголосив, що потребував вакації, і пішов собі, ніхто не знав куди. А коли повернувся через кілька місяців, то видавався досить зміненим. Він був до того добрим чоловіком, любив бачити, як інші люди тішаться, але сам був серйозним і маломовним. Тепер він був веселішим і часто казав та робив несамовито сміховинні речі. А на забавах бувало сам співав радісні пісні, чого не очікували від майстра кухара. Також він привів із собою учня, і тим село було вражене. Для майстра кухара не було вражаючим мати собі учня, було то звичним. Майстер обирав когось, як наставав час, і навчав його усього, що міг. І в міру того, як обидвоє росли у віці, учень переймав більшу частку важливої роботи, щоб як майстер вмре чи піде на пенсію, бути на місці, отримати посаду і стати наступним майстером-кухарем. Але майстер, про якого йде мова, ніколи ще не обирав учня. Він завжди мовив, що є досить часу, або я маю очі розплющені і виберу когось, щойно знайду, хто мені підходить. Але тепер він привів із собою простого хлопаку, і не з їхнього села. Він був укладливіший за поробків звутона і быстріший за них, делікатний і дуже гречний, але абсурдно молодий на ту роботу. Ледве мав тринадцять років, як на свій вигляд. Тим не менш, обирати собі учня було справою майстра кухара, і ніхто не мав права втручатися у то. А отже той хлопака залишився і замешкав у кухаревім будинку, аж доки не виріс і не знайшов собі власне помешкання. Люди згодом звикли бачити його поблизу, і він знайшов собі кількох друзів. Вони і кухар звали його Альфом, але для всіх інших він був просто учень. Наступна несподіванка прийшла тільки три роки по тому. Одного весняного ранку майстер-кухар зняв свій високий білий капелюх, згорнув свої чистенькі фартухи, повісив свій білий плащ, взяв здоровий патик з ясеню і торбинку і вирушив дорогу. Він попрощався з учнем. Нікого більше поблизу не було. «Бувай наразі, Альфе!» – він сказав. «Я полишаю тебе керувати тут усім, наскільки ти справишся. А ти завжди справовувався дуже добре. Я очікую, що все буде добре. Якщо ми ще колись зустрінемося, сподіваюся, ти мені тоді розкажеш, як у тебе вийшло». «Скажи їм, що я відбув на ще одну вакацію, але цього разу я вже не повернуся». У селі був добрячий переполох, коли учень переказав ту звістку людям, які прийшли до кухні. «Таке зробити!» – казали вони. «І без попередження, чи там бувайте! Як нам тепер собі дати раду без майстра-кухара? Він нікого не лишив на своє місце!» У всіх їхніх обговореннях Ніхто ніколи не думав Зробити молодого учня кухарем Він виріс І став трохи вищим Але далі мав вигляд хлопця І прослужив тільки три роки Врешті Через брак ліпшої кандидатури Вони призначили Майстром-кухарем Одного чоловіка з села Який вмів готувати досить добре До певної міри Коли він був молодшим він допомагав майстерові, коли було багато роботи, але майстер ніколи не виробив симпатії до нього і не взяв би його за учня. Тепер вуйко той був солідний чоловік з жінкою й дітьми і акуратно поводився з грошима. У всякому випадку, він не поїде собі геть, не повідомивши нас, вони казали. І найліпше буде мати поганого кухаря ніж ніякого. Сім років лишається до наступного великого торту, і на той час він, певно, вже буде вміти його зготувати. Ноукс, бо так його звали, був вельми втішений тим поворотом подій. Він завжди бажав бути майстром-кухарем і ніколи не сумнівався, що зможе собі дати раду. Часами, коли він залишався сам у кухні, він бувало одягав високий білий капелюх і споглядав себе у виполірованій сковорідці і говорив, як життя, майстре, той капелюх вам пасує люкс, як на вас зроблений. Маю надію, справи ваші йтимуть файно. Справи йшли досить файно, бо спершу Ноукс старався як міг і мав учня до помочі. Направду, він навчився багато від нього, підглядаючи за ним, хоч того Ноукс ніколи не визнавав. Але ось надходив час на двадцятичетверовий бенкет, і Ноукс мав собі думати про готування великого торту. В душі він переймався з того, бо хоча після семирічних управлянь йому вдавалося зготувати терпимі пляцки і тістечка для звичних нагод, він знав що його великий торт напружено очікують, і що має він задовільнити строгих критиків. Не тільки дітей. Менший за розміром торт із тих самих складників і тієї самої випічки треба було теж спекти для тих, хто помагав готувати забаву. Також очікували, що великий торт має мати щось новотвірне та несподіване в собі що він не може бути простим повторенням попереднього. Його головний намір полягав у тому, що торт має бути солодким та пишним, і він вирішив, що слід його цілковито покрити цукровою глазурою, яку учень вмів добре приготувати. «То зробить торт слічним і феісто-чарівним», думав він. Феї та цукорки – то були дві речі з його бідних знань про смаки дітей. Феї, він вважав, не вписувалися в певні рамки, але до цукорок він далі мав пасію. «Ах, феїсто-чарівно», мовив він, – «то дає мені одну ідею». І так йому прийшло до голови, що він може увіткнути маленьку лялю на верхівку посередині торту, задягнену у все біле. В руці вона буде тримати чарівну паличку з блискітковою зірочкою на кінчику. І ще буде напис «Королева феєкраю» рожевою глазурою довкола її ніг. Але коли він почав готувати складники для готування, він виявив, що має тільки слабенькі спомини про те, що має міститися всередині великого торту. Тож він заглянув до деяких старих рецептових книг, що їх залишили по собі попередні кухарі. Вони були затяжкі для нього, навіть якщо йому вдалося розібрати писанину. Бо здогадувалося там про багато речей, про які він ніколи не чув, а деякі він вважав, що забув, і тепер не було часу їх дістати. Але він подумав, що може скористатися кількома прянощами, про які писала книжка. Він пошкрабав голову і згадав старе чорне пуделко з кількома різними секціями, в яких останній кухар якось тримав прянощі та інші штучки для особливих тортів. Він не заглядав туди відколи перейняв посаду, але пошукавши, знайшов пуделко на високій поличці у схроні. Він зняв пуделку з полички і змухав порохи з накривки. Але коли відчинив, то виявив, що всередині залишилося дуже мало прянощів, а ті, що були, ті були висохлі та запліснявілі. Але в одній з секцій у кутику лежала маленька зіренька, заледве така, як наші шестипенси за розміром, чорної барви, Ніби зроблена зі срібла, але потьмяніла. «Але кумедна!» – сказав він, розглядаючи її до світла. Примітка Шестипенс – британська монета, яка випускалася до 1971 року, коли фунт перейшов на десяткову систему, тобто один фунт дорівнював ста пенсам. Розмір її складав 19,41 міліметра. По суті, найменшою за розміром британською монетою на той час був не 6 пенс, а срібний 3 пенс, який мав 16,2 мм в діаметрі. Але згодом срібний 3 пенс замінили, бо він легко гнувся і був дуже маленький, а тому часто губився. З 1942 року срібні 3 пенси випускали тільки для використання у британських колоніях а з 1944 року цілковито замінили на мідні. Срібні трипенси продовжували циркулювати й надалі, але на 1967 рік, час написання даного твору, вони були вже рідкістю. Отже, шестипенс, очевидно, використаний як своє рідне мірило, то була на той час найменша мідно-нікелева монета. Трошечки менша за наші двадцять п'ять копійок. Ні, вона не кумедна, – сказав голос позаду. Так раптово, що Ноукс аж підстрибнув. То був голос учня, і він ще ніколи не говорив до майстра таким тоном. Направду, він рідко коли говорив до Ноукса взагалі, якщо тільки той не звертався до нього першим. «Юнак, як має бути, досить пристойний на свій вік. Най він буде вправний з глазурою, але йому ще багато слід вчитися». То була думка Ноукса. «Що ти хочеш сказати, юначе?» Мовив він не вельми задоволений. «Якщо вона не кумедна, то яка вона?» «Вона є файна», – мовив учень. «Походить з феєкраю». Тоді кухар засміявся. «Добре, най буде!» – сказав він. «Означає майже то саме, але називай то так, коли маєш бажання. Колись ти виростеш, тепер можеш далі братися до виколупування кісточок із родзинок. Якщо попадуться якісь феї то витончені, скажеш мені. «Що ви збираєтесь робити з діркою, майстре?» – сказав учень. «Покладу її в торт зрозуміло» сказав кухар. Власне те, що треба. Тим більше вона феїсточарівна, захекав він. Думаю, ти сам був на дитячих забавах і не так давно там до суміші устромляють маленькі забавунці, і монетки, і всяке інше. Менше з тим, ми спробуємо то в цьому селі. Воно розважає дітей. Але то не є забавунця, майстре, «То є промениста зірка!» – сказав учень. «Ти вже то казав!» – перервав його кухар. «Дуже добре! Я скажу дітям! То їх розсмішить!» «Я не думаю, що їх розсмішить, майстре, сказав учень. «Але то правильна ідея! Цілком правильна!» «Ти мені кажеш!» – мовив Ноукс. У свій час... Торт було зготовано і спечено і покрито глазурою, здебільшого руками учня. «Оскільки ти налаштований на фей, я дам тобі зробити королеву феєкраю», – сказав йому Ноукс. «Дуже добре, майстре», – він відповів, – «я зроблю то, якщо ви надто зайняті, але то була ваша ідея, а не моя». У цьому місті мати ідеї моя робота, а не твоя, сказав Ноукс. На бенкеті торт стояв посередині довгого столу, у центрі кола 24 червоних свічок. Його вершечок був у кшталті малої білої гори, по боках якої росли деревцята, виблискуючи, ніби вкриті морозцем, а на щиті гірки Дрібонька біла фігурка стояла на одній нозі, як снігуренька в танці, і мала в руці матьопну чарівну паличку з льоду, який розсівав іскорки світла. Діти споглядали то зи широко розплющеними очима, і одначе дві дитини заплескали в долоні, вигукуючи, чи ж воно не файно і не феісто чарівне? То втішило кухара, але учень виглядав невдоволено. Вони обоє були присутні. Майстер мав розрізати торт, коли настане час, а учень мав йому нагострити ножа. Врешті кухар взяв до рук ножа і приступив до столу. Маю вам сказати, мої файні, мовив він, що всередині тої чудової глазурі. Є торт, приготований з багатьох смачних речей до їдження. Але також до них домішано багато інших маленьких гарненьких штучок, забавунців і монеток, і чого там тільки нема. І мені казали, що то є на щастя віднайти у своєму шматочку якусь із них. Їх є в торті 24 то, значить, має бути по одній для кожного з вас, якщо королева фея вчинить по-чесному. Але не завжди вона так чинить, бо то хитре мале створіння. Спитайте пана учня. Учень повернув голову і уважно вивчив лиця дітей. Ні, я забув, сказав кухар. Їх є двадцять п'ять цього вечора. Є теж мала срібна зіронька, особлива і магічна. Якось так пан учень каже. То вважайте, бо як зламаєте собі об неї якийсь зі своїх гарних передніх зубчиків, то вам зіронька його не відремонтує. Але я вважаю, що то є все одно особлива удача віднайти її. То був добрий торт, і ніхто не прискіпувався ні до чого. Крім того, що мав він розмір не більший, ніж було потрібно. Коли його розрізали на кавалки, то кожній дитині випало по шматку. Але понадто нічого не залишилося. Добавки не було. Шматки торту скоро зникнули, і час від часу забавунця чи монетка віднаходилися. Дехто знайшов одну, дехто дві, а дехто жодної. Бо кожен мав свою удачу. Чи була там ляля з чарівною паличкою на торті, чи не було її. Але коли торт був з'їджений, не виявилося ані сліду якоїсь магічної зіреньки. «Найбог боронить!» – мовив кухар. «Значить, вона була зроблена не зі срібла. Мабуть, вона розтанула». Чи, може, пан учень мав рацію, і вона була направду магічною? І ось щойно зникнула і повернулася до феєкраю. Недобре так жартувати, але недобре. Він подивився на учня зі скривленою усмішкою, а учень глянув на нього своїми чорними очима і зовсім без усмішки. Все одно... Срібна зіронька була направду феїстою зіркою. Учень не робив помилок щодо цього. Сталося так, що один із хлопчиків на бенкеті проковтнув її, навіть не помітивши того. Хоча знайшов був у своєму шматку срібну монетку і дав її Нелі, дівчинці, яка стояла поруч із ним. Вона мала такий розчарований вигляд не знайшовши в своєму шматочку нічого такого цікавинного. Він часом ставив собі питання, що таке трапилося з зіренькою, не знаючи, що вона залишилася з ним, заховалась кудись, де її не було відчутно, бо такий мала вона намір. У тім місці чекала вона довгий час, аж настала пора. Бенкет був у середзимі. Але тепер був червень, і ніч зовсім не була темною. Хлопець устав перед світанком, бо не хотів спати. Наставали його десяті уродини. Він виглянув у вікно і світ видавався тихим і наче на щось очікував. Подув маленький бриз, прохолодний і пахучий, прошурхавши дерева, що прокидалися. Потім настав світанок, і вдалені він почув початок світанкової пісні птахів, звук якої наростав, наближаючись до нього, аж доки вона не ринула до нього, заповнюючи усю землю довкола будинку, і пішла далі, як хвиля музики на захід, а сонце тим часом здіймалося понад краєчком світу. «То мені нагадує про феєкрай!» Почув він свій власний голос. Але у феєкраї люди теж співають. Тоді він почав співати, високо та чисто, дивними словами, які він, видавалося, знав на пам'ять. І в той момент зігранька випала йому з рота, і він злапав її розкритою долоною. Вона була яскраво-срібною тепер, виблискуючи в сонячному світлі але дрижала і трохи піднялася догори, ніби збираючись полетіти геть. Не дуже думаючи, він плеснув своєю долоною об голову. І так зіронька зосталася посередині чола, і він носив її потім багато років. Мало людей у селі помітили це, хоча вона не була невидимою для уважного ока, але вона стала частиною його обличчя і, звично, взагалі не сяяла. Трошки з її світла перейшло його очам і його голосу, який став гарним, відколи до нього прийшла зіренька, і ставав ще гарнішим у міру того, як він зростав. Людям подобалося, як він говорив, навіть якщо було то попросту доброго ранку. Він став добре відомий у своїй країні, не лише у своєму селі, але й у багатьох інших довкруги, за свою майстерність. Його батько був коваль, і він продовжив його справу і вдосконалив батькове ремесло. Ковальчук було його ім'я, поки батько був при житті, а далі просто коваль. Бо на той час він вже був найліпший коваль між далеким східним та захід лісом, і вмів робити речі кожного кшталту у своїй кузні. Більшість із них, звичайно, були прості та практичні, вжитку на щодень. Знаряддя для ферми, інструменти для теслів, приладдя кухонне, баняки і сковорідки, решітки і петлі і завіси на двері, гаки для вішання сковорідок, андірони, підкови і подібні речі. Вони були міцні і служили довго але мали теж у собі певну витонченість, будучи зразком гарної форми, приємні до тримання в руках і до споглядання. Примітка. Андірон – це кований виріб, у який складають дрова колохатнього вогнища. Але деякі речі він, як мав час, робив для насолоди. І вони були красиві, Бо ж умів він укласти залізо у прекрасні форми, які виглядали такими легкими та делікатними, як паганець з листям і цвітом, та зберігали міцність заліза чи видавалися навіть міцнішими. Мало хто міг пройти повз браму чи кратки його виробництва і не стати, щоб подивуватися ними. Ніхто теж не міг пройти крізь них, коли вони були замкнені. Він співав, коли виготовляв речі такого типу, і коли коваль починав співати, то ті, хто були неподалік, спиняли свою працю і приходили до кузні послухати його. Ото було все, що більшість людей знали про нього. Того було, направду, досить і більше, ніж досягнули інші чоловіки та жінки у тому селі, навіть ті, що були майстерні та працьовиті. Але ще дещо можна про нього розповісти, бо Коваль познайомився з Феекраєм, і деякі його регіони він знав, як тільки смертний міг їх знати. Хоча з того часу надто багато хто стали бути такими як Ноукс, він говорив про це мало з ким, опріч своєї дружини та дітей. Його дружина була Неля, котрій він тоді дав срібну монетку. А донька була Наня, а сина звали Нетко Вальчук. Від них то все рівно не можна було приховати. Бо часом бачили вони, як зіронька сяяла у нього на чолі, коли він приходив додому з тих довгих своїх спацирів, на які він іноді вибирався наодинці вечорами, чи коли повертався з мандрівки. Час від часу він покидав домівку, деколи пішки, Деколи верхи і взагалі вважалося, що то він у справах бізнесових, і часом так і було, а часом ні. У всякому випадку не по замовлення і не для купівлі сирого заліза, деревного вугілля чи іншого провіянту. Хоча він ставився до таких речей дбайливо і знав, як чесно перетворити пенні у двопенс, як каже прислів'я. Але мав він справи свого роду у Феєкраї, І там його радо вітали. Бо зіронька ясно сяяла у нього над бровою, І був він настільки в безпеці, Наскільки міг бути смертний У тій небезпеконосній країні. Менші зла сторонилися зіроньки, А від більших зол був він захищений. Зато він був вдячний, Бо скоро помудрішав і зрозумів, що до див феєкраю не можна підступитися без небезпеки, і що багатьом злам не можна кидати виклик, не маючи на озброєнні сил настільки величних, що жоден смертний не здолає ними послугуватися. Він залишився вченим і дослідником, не вояком, і хоча з часом він би міг зкувати зброю, що в його власному світі могла би мати досить сили, аби стати предметом великих оповідей і вартувала би королівської суми грошей, він знав, що у фея краї вона мало поважила. Тож, споміж багатьох речей, які він зробив, тепер не пам'ятається, щоб коли-небудь він зробив меча чи списа чи вістря стріли. У феєкраї спершу він головним чином тихо гуляв між дрібного люду і делікатних створінь у лісах і лугах ясних долин і біля яскравих вод, у яких ночами дивні зірки сяяли, а при заході сонця відзеркалювалися блискучі щити далеких гір. Деякі зі своїх коротших відвідин він проводив споглядаючи лише одне дерево, чи одну квітку. Але пізніше, у довших мандрівках, він побачив речі красиві і теж страшні, які він не міг чітко пригадати, ані теж переповісти друзям, хоча й знав, що вони містилися глибоко в його серці. Але деякі речі він таки не забув, і вони залишилися в нього в голові, як дива та, та таємниці – котрий він часто викликав у пам'яті. Коли він вперше почав спацерувати без провідника, то думав, що відкриє далекі межі землі. Але високі гори стали йому на дорозі, і обходячи їх довгими дорогами, він досяг нарешті пустинного берегу. Він стояв над морем без вітрового шторму, де блакитні хвилі, як зодягнені у снігову одежу пагорби, викочувалися тихо знесвітла на довге прибережжя, приносячи на собі білі кораблі, які поверталися з битв у темних походах, про які людям не було нічого відомо. Він бачив, як великий корабель високо підкинуло над сушею, а піниста вода, беззвучно відступила від нього назад до моря. Одинадцять мореплавів були високі і страшні. Їхні мечі сяяли, їхні списи яскравіли на сонці, а в їхніх очах було пронизливе світло. Раптом вони підняли голоси у пісні Триюмфу, і тут його серце пройняв страх, і він впав обличчям додолу, і вони переступили через нього, і помандрували далі відлуннистими пагорбами. Надалі він не ходив більше до того прибережжя, переконаний, що перебуває на острівному королівстві, яке оточене морем, і звернув свою увагу на гори, забажавшися гнути серця королівства. В одній із тих мандрівок на нього зрушився сірий туман, і він залишався довгий час у непевності, аж доки туман не відкотився геть, і він виявив, що стоїть на широкій рівнині. Ген далеко був великий пагорб тіні, а з тієї тіні, котра була корінням, виросло дерево короля, і воно розгорталося у небо, і сяяло, як сонце опівдні. І відразу вродило незліченну кількість квітів та плодів, і жоден з них не був подібний на інший, що проростав на тім дереві. Він ніколи більше не бачив того дерева, хоча часто шукав його. На одній із таких мандрівок, сходячи на зовнішні гори, він потрапив на вглиблену між ними долину, на дні якої лежало озеро. Спокійне і без жодної зморшки, хоча вітерець хвилював ліси, які лежали довкола нього. Світло у тій долині було, як червоний схід сонця, але йшло з озера. З похилої скелі, котра нависала над озером, він подивився вниз, і йому здавалося, що він може прогледіти до незміримої глибини. І там він побачив дивні кштальти полум'я, яке вигиналося і розгалуджувалося і коливалося, як здоровенні водорості у морському жолобі, а червоно-гарячі створіння ходили між ними туди-сюди. Сповнений подиву, він підійшов до краю водної поверхні та торкнувся ногою, але то виявилося не вода, було то щось твердіше за камінь. І блискучіше за скло Він ступив на поверхню ногою І з гупотом упав. І дзвінкий гул пройшовся озером Та відлуннився біля його берегів. Вмить вітерець виріс у дикий вітер, заревів, як здорова звірина, І підніс його, і потримав у повітрі над берегом, І поніс його далі по схилах З круговертями і падіннями, як мертвого листка. Він вхопив руками стовбур молодої берези і вціпився її, а вітер люто боровся з ним, намагаючись відірвати його. Але берізку пригнуло додолу сильним поривом вітру, і вона заховала його у своїх гіллях. Коли вітер врешті минув, він устав на ноги і побачив, що березка була оголена. З неї був обірваний кожен листок, і вона плакала, і сльози текли з її гілок як дощ. Він поклав свої руки на її білу кору, мовлячи: "Благословенна будь, берізо, що можу я зробити, щоб відшкодувати збитки чи принести подяку?" Він почув, як відповідь деревця прийшла крізь його руку. "Нічого", сказало воно. Йди звідси геть, вітер за тобою полює, тобі тут не місце, йди геть і ніколи не повертайся. Вибираючись із тої долини, він відчув, як сльози берізки точилися вниз по його обличчю, і відчув їхній згірклений смак на своїх губах. Його серце проймалося сумом, коли він ішов своєю довгою дорогою, і певний час... Він узагалі не ходив до феєкраю, але він не міг його покинути, і по поверненні додому він відчув ще сильніше бажання помандрувати у глиб землі. Врешті він віднайшов дорогу крізь зовнішні гори і пішов нею, аж доки не дійшов до внутрішніх гір, і були ті гори високі і прямовисні і страшливі. А все ж урешті він віднайшов прохід, яким він міг зійти на них, і одного дня, зібравши хоробрість, він пройшов вузькою прощеленою і глянув униз на долину завширання, хоч він ще не знав її назви, зеленява якої перевершує зеленяву луків зовнішнього Феєкраю так, як ті перевершують зеленяву наших луків коли у нас весна. Там повітря таке прозоре, що неозброєним оком можна роздивитися червоні язички птахів, коли вони співають біля іншого краю долини. Хоча вона дуже широка, і пташки за розміром не більші зажає воронів. На внутрішньому боці гори опустилися довгими схилами, заповненими звуком булькливих водоспадів, і у великім зачаруванні він додав ходу. Коли він ступив ногою на низовину, то почув спів одинадцяти голосів, а на галявині біля річки з яскравленої лілеями він натрапив на дівчат, яких було багато і всі танцювали. Їхня швидкість і грація, і постійна зміна манери їхніх руків зачарувала його, і він ступив уперед до їхнього кола. Тоді раптово вони застигли, і молода дівчина з розвіваним волоссям, одягнута у спідницю шотландку, вийшла з гурту, аби зустріти його. Вона, сміючись, мовила до нього. Ти стаєш хоробрим, Зоречоле, чи не так? Чи ж ти не боїшся, що скаже королева, коли дізнається про це? Хіба що, може, маєш від неї дозвіл? Він застидався, бо усвідомив щось і зрозумів, що вона прочитала його думки. Він думав, що зіронька у нього на чолі була перепусткою усюди, куди він бажав потрапити. Але тепер він зрозумів, що то було не зовсім так. Але вона засміялася і мовила знову. Ходи, як ти вже тут, то мусиш затанцювати зі мною. І взяла його за руку і повела його в коло. Там вони танцювали разом, і певний час він знав, що то значить мати провожність і силу, і радість акомпаніювати їй. Певний час. Але минуло, як йому здалося, лише трошки часу, аж вони знову спинилися, і вона нахилилася і підняла білу квітку з-під своїх ніг і увіткнула собі її у волосся. «Прощавай тепер», – мовила вона. «Може, ще якось зустрінемося з дозволу королеви?» Повернувшись додому, він не пам'ятав частини своєї подорожі від моменту тої зустрічі, аж до часу, коли він опам'ятався і побачив, що їде верхи по дорогах своєї країни. І в деяких селах люди вилуплювалися на нього у подивуванні та проводили його поглядом, аж доки він не виїжджав поза межі їхньої видимости. Коли він під'їхав до свого будинку... Його донечка вибігла і привітала його із захватом, бо він повернувся скоріше, ніж вона очікувала, але не надто скоро для тих, хто на нього чекав. «Татку!» – вигукнула вона. «Де ти був? Твоя зіронька яскраво сяє!» Коли він переступив поріг, зіронька потьмяніла знову, але Неля взяла його за руку і провела до порогу, і там повернулася лицем і подивилася на нього. Чоловіче, дорогий, мовила вона, де ти був і що ти бачив? У тебе у волоссі квітка. Вона витягнула її делікатно у нього з волосся і поклала собі на долоню. Квітка мала такий вигляд, ніби перебувала на великій віддалі, а однак була тут. А від світла квітки різні предмети кидали тіні на стіни покою, бо вже був вечір і темнішало. Тінь чоловіка насувалася на неї, і його велика голова нахилилася над нею. «Ти на вигляд як велетень, тату!» – мовив його син, який до дотихчасово мовчав. Квітка не зів'янула ані потьмяніла. І вони оберігали її як таємницю і як скарб. Коваль змайстрував малу скриньку, що замикалася на ключик, і туди поклали квітку. І передавалася вона з покоління в покоління в його родині. І ті, хто отримували у спадок ключик, бувало часом відчиняли скриньку і довго споглядали живу квітку, аж доки скринька не зачинялася сама. Бо час, коли вона мала замкнутися, від них не залежав. Час не стояв на місці у селі. Багатьох людей не стало. На тому бенкеті дітей, на якому він отримав зіроньку, Ковалеві навіть ще не було десяти років. Згодом прийшов ще один двадцятичетверовий бенкет, і на той час Альф став майстром-кухарем і обрав нового учня. Гарпера. Ще через дванадцять років коваль повернувся додому з живою квіткою. І ось тої зими чекали на ще один дитячий двадцятичетверовий бенкет. Одного дня того року коваль блукав лісами зовнішнього феєкраю, і була осінь. Золотисті листки були на гіллях, а червоні листки лежали на землі. Позаду нього почулися кроки, але він не звернув на них уваги, бо був занурений у свої думки. Під час того візиту він отримав прохання прибути і пройшов довгий шлях. Шлях видавався йому довшим, ніж будь-який із пройдених ним до того. Його провели і охороняли, але він слабо запам'ятав дороги, якими йшов. Бо часто був осліплюваний туманом чи тінню, аж доки не дійшов урешті до місця на високості під нічним небом незліченних зірок. Там його представили самій королеві. Вона не носила корони і не мала престолу. Вона була там у своїй величі та славі, і довкола неї стояло її численне воїнство яке виблискувало та іскрилося як зорі на горі але королева була вищою ніж вістеря їхніх здоровенних списів, а над її головою палало біле полум'я вона знаком наказала йому наблизитися і з тремтінням він ступив уперед почувся високий і чистий звук труби і диви вони вже наодинці. Він стояв перед нею і не клякнув шанобливо, як належиться, бо був перейнятий страхом і відчував, що в його низькому становищі будь-які жести були би даремні. Врешті він глянув догори і побачив її лице і її очі, що нахилилися серйозно над ним. І він був стурбований і подивований, бо в той момент упізнав її. То була світловолоса дівчина із зеленої низовини, та танцівниця, що під її ногами розцвітали квіти. Вона засміялася, побачивши, що він пригадав собі, і потягнулася до нього. І вони довгий час собі розмовляли, здебільшого без слів, і він навчився багато чого з її думок. Дещо принесло йому радість, дещо сповнило його смутком. Тоді він повернувся думками, прослідковуючи дотихчасовий хід свого життя, аж доки не дійшов до дня бенкету дітей і приходу зіреньки. І раптом він знову побачив малу танцюючу фігурку з чарівною паличкою. І, привстиджений, опустив очі перед красою королеви. Але вона засміялася знову, так само, як сміялася була тоді в долині завширання. — Не сумуй за мною, зоречоле, — мовила вона, — і не дуже соромся теж свого народу. Може, ліпше маленька лялечка, ніж взагалі нічого не мати на пам'ять про феєкрай. Для когось то була просто нагода побачити, Для когось іншого то був спогад, Спогад, який був з тобою весь час і з того дня, Коли ти в глибині душі забажав побачити мене. І от я здійснила твоє бажання, Але більше я не можу тобі дати. Тепер на прощання я зроблю тебе своїм посланцем. Якщо зустрінеш короля то скажи йому наступне. Час прийшов, нехай він обере. Але моя пані Феєкраю, промовив він, запинаючись, але де є король? Зоречол ставив те питання багато разів мешканцям Феєкраю, і всі вони відповідали однаково. Він нам не казав, де він є. Королева відповіла, Якщо він не казав тобі, зоречоле, тоді і я не можу тобі сказати. Але він часто вирушає у мандри, і його можна здибати в незвичайних місцях. Тепер клякне перед своєю королевою. Тоді він вкляк, і вона нахилилася і поклала свою руку йому на голову, і великий спокій найшов на нього». І йому здалося, що він одночасно є і у світі, і у феєкраї, і теж десь поза межами обидвох, звідки їх обзирає. Тож він відчував одночасно тяжку втрату чогось, володіння чимось і спокій. Коли по хвилині той спокій відійшов, він підвів голову і встав на ноги. Світало, але ще були видні бліді зірки, а королева зникла. Десь удалені він почув відлуння труби з гір. Високе поле, де він стояв, було тихе та порожнє, і він знав, що той шлях тепер вів назад до відчуття тяжкої втрати. Те місце зустрічі тепер було далеко позаду, і от він був тут, прогулюючись поміж опалого листя, розмірковуючи над усім, що він був побачив і чого навчився. Звуки поступу наближалися, тоді раптово голос звідкись збоку мовив: Нам з тобою, може, по дорозі, зоречоле. Він здригнувся і вийшов зі своїх думок, і побачив чоловіка біля себе. Чоловік був високий. І йшов бадьоро та швидко. Задягнений був, з ніг до голови усе темно-зелене, І мав на собі каптур, який частково затінював його лице. Коваль був заскочений, Прицінь тільки нарідь феекраю називав його Зоречол, Але він не міг пригадати, щоб коли-небудь раніше бачив того чоловіка. І тим не менш він мав тривожно схвильоване відчуття, що звідкись таки він мав би його знати. «А куди твоя дорога веде?» – запитав він. «Я зараз прямую назад до твого села», – відповів чоловік, – «і сподіваюсь, що ти теж повертаєшся». «Так, твоя правда», – сказав коваль, – «пройдімося разом». Але щойно мені дещо прийшло до голови. Перш ніж я зібрався був у свою додомашню мандрівку, велика пані дала мені звістку, яку я маю переказати. Але ми скоро покинемо межі феєкраю, і я не думаю, що коли-небудь повернуся сюди. А ти? Так, я повернуся. Можеш передати звістку через мене. Але звістка призначена для короля. Чи знаєш ти, де шукати його? Знаю. Яка є звістка? Пані просто просила переказати йому. Час настав. Нехай він вибере. Розумію. Далі не турбуйся тим. Вони й попростували далі посеред тиші яка порушувалася тільки хрускотінням листків під їхніми ногами. Але пройшовши кілька миль, коли вони ще були в межах фея краю, чоловік спинився. Повернувшись обличчям до коваля, він скинув каптур. Тоді коваль впізнав його. То був Альф, учень, як коваль і надалі називав його подумки, щоразу пригадуючи той день, коли юний Альф стояв був у залі, тримаючи блискучий ніж для розрізання торту, а його очі сяяли у свічковому світлі. Він мусів би бути на цей час вже старшим чоловіком, бо він був майстером-кухарем протягом багатьох років. Але тут, стоячи під склепінням зовнішнього лісу, він виглядав як підмайстер тогочасний, хоча майстерніший. На його обличчі не було ані сивинки, ані зморшки, а очі його сяяли так, ніби віддзеркалювали світло. — Я хотів би поговорити з тобою, Ковалю Ковальчуку, перш ніж ми повернемося в твою країну, — мовив він. Коваль здивувався, бо сам не раз хотів стати до розмови з Альфом, але жодного разу не наважився. Альф завжди був вічливо вітав його і дивився на нього дружніми очима, але очевидно уникав розмови з ним на самоті. Він тепер дивився на коваля дружніми очима, але підняв свою руку і вказівним пальцем торкнувся зірки на ковалевому чолі. Блиск зник із альфових очей, і коваль здогадався, що той блиск. То було відображене сяння зірки, яка досі яскраво сяяла, але тепер потьмяніла. Він був здивований і обурено відсахнувся. Чи не вважаєш ти, майстре ковалю? запитав Альф, що настав час тобі віддати цю річ. А яке тобі діло, майстре кухаре? відповів він. А чого б то раптом я мав тобі віддавати її? Хіба вона не моя? Вона дісталася мені, і хіба ж то не вільно є людині тримати у себе речі, які до неї потрапляють, принаймні на згадку? Лише деякі речі, ті, які є подарунками і які отримуємо на спомин про щось, ті можемо тримати. Але речі іншого роду отримуємо не назавше. Людина не може володіти ними вічно, чи берегти як спадковий скарб. Ті речі людині позичені. Тобі, можливо, не спадало на думку, що комусь іншому може бути потрібна ця річ. Але так воно є. Час притискає. Тоді коваль стурбувався. Бо він був чоловік щедрий і пам'ятав із вдячністю все, що йому та зіронька в житті принесла. «Що ж тоді маю робити?» – запитав він. «Чи маю віддати її одному з великих у Феекраї? Чи маю віднести її королю?» І коли він запитував це вголос, голос, надія проросла в його серці, що в разі такого доручення у нього буде привід, Ще раз відвідати феєкрай. Ти можеш віддати її мені, мовив Альф, але тобі, можливо, буде дуже важко то зробити. Чи прослідуєш за мною до моєї кімнати-сховку, аби покласти її назад до того самого пуделка, в яке колись твій дідо поклав її? Я не знав про це, сказав Коваль. Ніхто не знав про це, крім мене. Лиш я був тоді разом із ним. Тоді я припускаю, що ти знав, як він прийшов сюди за зіркою, і чому він поклав її до пуделка. Він приніс її з Феякраю, То зрозуміло без питань, відповів Альф. Він залишив її тут, сподіваючись, що вона перейде тобі, його єдиному онукові. Тож він сказав мені. Бо вважав, що я би зміг це влаштувати. То був тато твоєї мами. Я не знаю, чи багато вона тобі про нього розповідала, якщо взагалі мала що розповідати. Він називався Вершник і був великим мандрівником. Він багато чого побачив і багато чого вмів робити ще до того, як став майстром-кухарем». Але він пішов був, коли тобі було ще тільки два роки, і вони не змогли знайти йому ліпшої заміни, ніж Ноукса, того бідаку. І все ж, як ми очікували, я став майстром учасно. Цього року я зроблю ще один великий торт. Буду, наскільки мені відомо, першим кухарем, який за своє життя зробить другий торт. Я хочу вкласти в нього зіроньку. — Ну, то добре, я тобі її віддам, — мовив коваль. Він глянув на Альфа, ніби намагаючись прочитати його думку. — Чи знаєш ти, хто знайде її? — Що тобі до того, майстре ковалю? — Мені хотілося б знати, якщо ти знаєш це, майстре кухарю. — Можливо? Мені було б легше розлучитися з річчю, яка є настільки дорога мені. Дитина моєї доньки є ще надто маленька. Можливо, було би, можливо, ні. Побачимо, — мовив Альф. Жоден з них більше нічого не промовив, і вони пішли далі своєю дорогою, аж доки не вийшли з феєкраю і нарешті повернулися до села». Тоді вони попрямували до залі, і в той час дня у світі сходило сонце, і вікна світили червоним світлом. Золочені різьби на великих дверях жевріли світлом, а дивні обличчя різних кольорів дивилися вниз із водостічних рур під дахом. Не так давно до того заля була поновно зашклена і перефарбована. І стосовно той справи у раді було багато дискусій. Декому новий дизайн не подобався, і вони назвали його модняцьким, але інші, більш знаючи, знали, що то було повернення до старого звичаю. І все ж, оскільки вся та справа нікому не коштувала ані пенні, і майстер-кухар Мусіїв був сам за все заплатити. Йому дозволили зробити усе по-своєму. Але коваль не бачив залі у такому світлі дотихчасово і споглядав їй замиловано, геть забувши про своє доручення. Він відчув чийсь дотик на своїй руці, і Альф повів його довкола до маленьких дверей позаду будівлі. Він відчинив їх і повів коваля темним коридором до кімнати сховку. Там він запалив високу свічку і, відімкнувши шафу, він зняв з полички чорне пуделко. Воно тепер було виполіроване і прикрашене срібними завиванками. Він зняв з пуделка накривку і показав його ковалю. Одна маленька секція була порожня, інші були тепер наповнені спеціями, свіжими, з пікантно пронизливим запахом, так що ковалеві очі почали сльозитися. Він взяв собі рукою за чоло, і зірка легко відломилася, Але він відчув різкий укол болю, і сльози потекли йому по обличчі. І хоча зірка знову ясно сяяла, лежачи йому на долоні, він не міг її роздивитися. Бачив тільки замацькану сліпучу пляму світла, Яка здавалася далекою-далекою. — Мусиш ти її туди покласти, — мовив він, — Бо я недобре бачу на очі. Він простягнув свою руку, І Альф взяв у нього зірку і поклав її на місце, І вона згаснула. Коваль без жодного слова обернувся, і навпомацки попрямував до дверей. На порозі при виході він відчув, що його зір прояснів. Був вечір, і вечорова зоря сяяла в освітленім небі близенько біля місяця. На хвильку спинившись, аби поспостерігати за їхньою красою, він відчув руку на своєму плечі і обернувся: Ти добровільно віддав мені зірку. Молив Альф. «І якщо й надалі хочеш знати, Якій дитині вона попадеться, Я тобі розповім. Направду хочу. Вона попадеться тій дитині, Яку ти призначиш». Коваль був ошелешений І спочатку не відповів. «Ну, – сказав він, вагаючись, Цікаво, що ти скажеш на мій вибір? Напевно, – ти маєш мало причин любити ім'я Ноукс, але ну, його маленький правнук, Ноукс із край міста, тім, має прибути на бенкет. Ноукс із край міста є зовсім інакший. Я то спостеріг, сказав Альф, в нього мудра неня. Так, сестра моєї Нелі. Але тут мова не тільки про родинні зв'язки. Я люблю Тіма, хоч він і не є очевидним вибором. Альф посміхнувся. Ти теж свого часу ним не був, промовив він. Але я згідний. правду я сам теж був, обрав Тіма. Тоді для чого ти просив мене обрати? Так забажала королева. Якби ти обрав когось іншого, я мусів би уступитися. Коваль довго дивився на Альфа, тоді раптом низько йому вклонився. «Розумію, врешті, пане», – мовив він, – «то є надто велика честь для нас із вашого боку». «Мене за це винагороджено», – сказав Альф. «Тепер іди додому в мирі». Коли коваль дістався з своєї хати на західному краї села, він помітив свого сина біля дверей кузні. Він щойно замкнув її, бо робота за день була вже зроблена, і тепер стояв, дивлячись угору на білу дорогу, по якій його батько звично вертався зі своїх мандрівок. Почувши кроки, він подивовано обернувся. Побачив, що тато вертається з села, і вибіг йому назустріч. Він обійняв його, люблячи і ласкаво просячи додому. «Я сподівався, що ти приїдеш ще від учора, тату», – мовив його син. Потім, заглянувши у батькові очі, він стурбовано сказав, «Ти маєш такий змучений вигляд, ти, певно, довгий шлях пройшов». Дуже довгий, направду, сину мій, від світанку до самого вечора. Вони зайшли у хату разом, і всередині було темно, лиш тільки полум'я розвівалася у вогнищі. Його син запалив свічки, і деякий час вони безрозмовно посиділи біля вогню, бо велика втома та відчуття важкої утрати охопили коваля. Врешті він оглянувся довкола, ніби приходячи до тями, і запитав, «Чи ми є самі?» Його син уважно подивився на нього. «А що? Мама лишилася ночувати в бабці, в малому вутоні. То є хлопчикові другі уродини. Вони сподівалися, що ти теж прийдеш». «А, так, я мав би прийти». Мені слід було прийти неде, але мене затримали справи. І в мене були справи, про які треба було багато подумати, і все інше мені вилетіло з голови. Але я не забув про Томлінга. Він запхав руку у внутрішню кишеню і витягнув щось схоже на гаманець з м'якої шкіри. Я йому дещо приніс. Старий Ноукс, напевно, назвав то Забавунця. Але воно походить з краю, неде. З гаманця він вийняв маленьку срібну штучку. Вона мала вигляд гладенького стебла тоненької лілеї, а згори звисали три делікатної форми бані, схилені донизу, як гарно формисті дзвоники. І вони насправді були дзвониками, бо коли він потягнув ними делікатно, Кожна баня задзвеніла чистою тихенькою ноткою. Від того солодкого звуку вогники свічок задережали, а потім на мить засяяли білим світлом. Недові очі широко розплющилися від здивування. — Тату, можна я подивлюся на це? — попросив він. Він взяв річ обережними пальцями і зазирнув усередину квітів. Та робота є дивовижна, мовив він. І ще, тату, ті дзвоники мають запах. Запах, який мені нагадує щось, щось, ну, щось, що я забув. Так, запах можна відчути протягом деякого часу після того, як дзвоники задзвонять. Але не бійся взяти то в руку. Воно зроблено для того, щоб ним бавилася мала дитина. Малюк нічого йому не зробить, і воно йому теж. Коваль клав презент назад до гаманця і заховав його. «Я сам то завтра відвезу у малий вутон», – мовив він. «Бабця, її Том і мама вибачать мені спізнення. Ну, а стосовно Томлінга, то, напевно, він ще замалий, аби рахувати дні, чи навіть тижні, чи місяці, чи роки». «Правильно, ти їдь, тату. Я би радий був поїхати з тобою, але я зможу поїхати до малого Вутона лише через деякий час. Я би не зміг поїхати сьогодні, навіть якби я не чекав твого прибуття. В мене купа роботи, і ще мені мають підкинути». «Ні, ні, ковалевий сину, зроби собі вихідний. Називання дідом не ослабило мені руки». Нехай робота назбирується. Відтепер буде дві пари рук, щоб за неї взятися, під час усіх робочих днів. Я не буду більше вирушати в мандри, неде, в такі тривалі мандри, як досі, якщо ти мене правильно розумієш. Справді, тату, мені було цікаво, що сталося з зіркою. То є тяжко. Він узяв тата за руку. Я співчуваю тобі. Але в тому є також і щось добре для цього дому. Чи знаєш, майстер Ковалю, що можеш мене багато чому навчити, якщо маєш час? І маю на увазі не тільки обробку заліза. Вони повечеряли разом, і після того, як вже були поїли, вони ще довгий час сиділи разом за столом. У той час, як Ковалю розказував синові, про свою останню подорож до феєкраю і про інші речі, які йому приходили до голови. Але про вибір наступного посідача зірки він ніц не сказав. Врешті син глянув на нього і тату, мовив він. Чи пам'ятаєш день, коли ти повернувся був з квіткою, і я тоді сказав був, що ти маєш вигляд велетня? Судяши з твоєї тіні, тінь та казала правду. Отже, ти танцював із самою королевою, А все ж ти здав зірку. Маю надію, що вона перейде до когось, Хто є настільки шляхетний, як і ти. Та дитина має бути вдячна. Та дитина не дізнається, мовив коваль. Так вона є з тими презентами. Ну, такі справи. Я передав зірку і повернувся. Тепер до молота і щепців. Дивно, але старий Ноукс, який насміхався був зі свого учня, ніколи не міг викинути з голови питання зникнення зірки з торту, хоча подія та трапилася була так багато років тому. Він став грубим та лінивим і пішов з посади у віці шістдесяти років, не дуже літній вік за мірками села. Він мав уже під дев'ятдесят років, а також у нього було величезне тіло, бо він далі споживав дуже багато їжі і до безумства любив цукор. Більшу частину свого часу, вільного відсидіння за столом, він проводив у великому кріслі, при вікні свого котеджу або при дверях, якщо була добра погода. Він любив поговорити. Бо завжди мав опінії, які хотів виставити на показ. Але остання усі його розмови зводилися до того єдиного великого торта, який зробив він. А в тому він тепер був твердо переконаний. Бо щоразу, як він засинав, той торт йому снився. Учень часом забігав на два слова. Тож старий кухар надалі кликав його і очікував, що його будуть звати майстром. Учень чемно це робив. І то збільшувало до нього прихильність, хоча були й інші люди, до яких Ноукс мав більшу прихильність. Одного після обіда Ноукс кивав головою в кріслі біля своїх дверей. Він проснувся зі здригом, виявивши, що учень стоїть над ним і дивиться на нього зверху вниз. Привіт! Мовив він, я радий тебе бачити, бо я знову згадав про той торт. Я якраз щойно думав про нього. То був найліпший торт, який я коли-небудь робив. І то про щось говорить. Але, напевно, ти вже забув про то. Ні, майстере, я дуже добре про то пам'ятаю. Але що вас гризе? То був прицінь добрий торт. Його усі смакували і хвалили. «Ну, певно, тож я його зготував. Але мене хвилює не то. Та маленька дрібничка, зірка. Я не можу ніяк вирозумітися. Що ж із нею сталося?» Звичайно, вона не могла розтанути. Я сказав був дітям, що вона розтанула, тільки бо інакше вони могли перелякатися. Я думав, може, її проковтнула якась дитина. А чи то можливо? Можна проковтнути одну з тих маленьких монеток і не помітити ніц. але не ту зірку. Вона була маленька, але мала гострі кінчики. Так, майстре, але чи ви дійсно знаєте, з чого була та зірка зроблена? Викиньте то геть з голови. Хтось її проковтнув. Я вас запевняю, хто тоді проковтнув її? Ну, я маю довгу пам'ять, і той день у ній якось тримається. Ну, бо подумаю, певно, що то була Моля-мельник. Вона була жадібна і напихалась їжею, не пережовуючи. Зараз вона стала груба, як мішок. Так, деякі люди такими стають, майстре. Але Моля не напихалася своїм тортом. Вона знайшла у своєму шматочку торта дві дрібнички. Дійсно? А, ну то значить, то був бондарів Генрик. Грубасик з ротом великим, як у жаби. Я би сказав, майстере, що Генрик був гарним хлопцем із широкою дружньою усмішкою. Тим не менш, він був настільки обачний, що, перш ніж їсти, розрізав свій шматочок на менші шматочки, але нічого не знайшов у середині. Тоді то мусить бути та маленька бліда дівчинка, кравців Ліля. Вона, коли була немовлям, ковтала шпильки, і воно їй нічого не шкодило. То не Ліля, майстере, вона з'їла тільки тісто і цукор, а все, що було всередині, віддала хлопчикові, який сидів поруч. Ну, тоді, я здаюся, хто то був? Ти, здається, дивився на то зблизька, якщо ти не вигадуєш. То був ковалів син майстре, і я думаю, що йому то пішло на користь. Та йди, засміявся старий Ноукс. Я мав би здогадатися, що ти мене дуриш. Не говори б Коваль був тоді маленьким повільним хлопчиком. Він тепер робить більше шуму. Мені розказували, який він співун. Але хлопака обачний, ніколи не ризикує. Двічі пережує, перш ніж проковтнути. І завжди він так робив, якщо ти мене розумієш. Розумію, майстре. «Ну, якщо ви не можете повірити в то, що то був коваль, я вам нічим тоді не допоможу. Чи стане вам легше на душі, якщо я скажу, що зірка повернулася у своє місце в пуделку? Ось вона!» Учень мав на собі темно-зелену мантію, яку Ноукс тільки тепер помітив. З її складок він виняв чорне пуделко... І відчинив його перед носом старого кухара. Ось зірка, майстре, в нижньому кутику. Старий Ноукс розкашлявся і розпшихався, але врешті заглянув до пуделка. — То ось вона, — мовив він, — або, принаймні, видається такою, як там та. — То є та сама зіронька, майстре. — Я поклав її туди власноруч кілька днів тому. Вона цієї зими повернеться у великий торт. — Ага, — мовив Ноукс, злобно розглядаючи учня. А потім розсміявся так, що почав трястися, ніби галяретка. — Зрозумів, зрозумів, двадцять чотири дитини і двадцять чотири дріб'язки для щасливців. А зіронька була ще одним екстрадріб'язком, і ти свиснув її перед випічкою і заховав її до наступного разу. Ти завжди був хитрун, проворний хлопака, можна сказати, і ощадливий, ніколи не змарнуєш шматочка масла розміром з бджолине колінце. Га-га-га-га, отже так воно є, я мав би здогадатися. «Ну, тепер усе роз'яснилося! Тепер я можу собі мирно подрімати!» Він вмостився у своєму кріслі. «Запам'ятай, учню, така людина, як ти, мене не надурить! Хитрий, усіх хитрунств не знає!» Він заплющив очі. «До побачення, майстре, мовив учень. І зачинив накривку пуделка, гримнувши при цьому нею так, що кухар знову розплющив очі. «Ноуксе», – сказав він до нього, твої знання настільки широкі, що я тільки двічі наважився тобі щонебудь сказати. Я сказав тобі, що зігренька походить з феєкраю, і я сказав тобі, що вона потрапила до коваля». Ти з мене посміявся. Тепер на прощання скажу тобі ще одну річ. І не думай сміятися. Ти є марнославний старий шахрай, грубий, лінивий і хитрюший. Я робив більшу частину твоєї роботи. Я жодного разу не дочекався від тебе подяки. А всі знання, які міг, ти від мене перейняв. Крім феєкраю і грамульки вічливості у поведінці, Її тобі не вистачало навіть на те, щоб хоч раз побажати мені приємного дня. Якщо говорити про вічливість, – мовив Ноукс, – то я не бачу ніякої вічливості у тому, щоб обзивати старших, так як ти то робиш. Забирайся зі своїм феєкраєм і іншими бздурами кудись подалі звідси. Зичу приємного дня, якщо хочеш то почути. Тепер йди геть звідси. Він презирливо відмахнувся рукою. Якщо якийсь із твоїх друзів з пеекраю десь захований на кухні, поклич його сюди, най я на нього подивлюся. Якщо він махне своєю маленькою чарівною паличкою і зробить мене знов худим, я зміню свою думку про нього. Розсміявся Ноукс. «Знайдеш кілька хвилин уваги для короля феекраю?» Відказав йому співрозмовник. Ноукс жахнувся, коли побачив, як учень виростає в міру того, як говорить до нього. Тоді він скинув із себе мантію. Він виглядав, як майстер-кухар на бенкеті, але його білі шати блистіли і мерехтіли. А на чолі він мав великий коштовний камінь, що мав вигляд променистої зірки. Його обличчя було молоде, але суворе. «Старий чоловіче, промовив він. «Як на то пішло, ти не є старший за мене. Стосовно того, чи ліпший, ти часто любив висміювати мене в мене за спиною. Чи наважишся кинути мені виклик в обличчя?» Він ступив крок уперед, а Ноукс відсахнувся від нього тремтячи. Він спробував покликати когось на допомогу, але виявив, що ледве встані шепотіти. — Ні, пане, — закаркав він, — не робіть мені кривди, я просто бідний старий чоловік. Обличчя короля пом'які шало. — На жаль, так, правду кажеш. Не бійся, розслабся. Але хіба ти не очікуєш, що король Феєкраю зробить щось для тебе перед своїм відбуттям? Я виконаю твоє бажання. Бувай! Тепер йди спи. Він загорнувся знову у мантію і пішов у керунку залі. Але ще до того, як він зник з поля зору. Вилупкуваті очі старого кухара заплющилися, і він захропів. Коли старий кухар прокинувся знову, сонце вже сідало. Він протер очі і пройшов легким дрожем, бо осіннє повітря було прохолодне. — Ху! Але сон приснився! — мовив він. — То, напевно, від тої свинини, що я з'їв в обід. З того дня він так став боятися подібних снів, що остерігався їсти будь-які страви, які могли би зле вплинути йому на шлунок, тож став їсти небагато і просту їжу. Він швидко схуд, і одяг та шкіра почали висіти на ньому, утворюючи згини та складки. Діти почали обзивати його шмаття кості. Потім через деякий час він виявив, що може ходити самостійно, і рухався по селу, підтримуючись лише ціпком. І прожив він таким чином набагато більше років, ніж прожив би в іншому випадку. Направду кажуть, що недавно він відсвяткував своє сторіччя, то чи не єдине його досягнення, яке усім запам'яталося, але до останніх років життя. До усіх, хто мав терпіння слухати його розповідь, він казав. «Тривожний, – сказали б ви, – але дурнуватий сон, якщо подумати. Король фея краю! Ну, але він не мав чарівної палички. І якщо перестаєш їсти, то відразу худнеш. У тому нема ніякої магії». Настав час двадцятичетверового бенкету. Коваль прийшов туди поспівати пісень, а його дружина прийшла допомогти з дітьми. Коваль подивився, як діти співали і танцювали, і подумав, що вони гарніші і радісніші, ніж були діти в його хлопчачі роки. Напевну мить йому прийшло до голови зацікавлення, а чим займався Альф у свій вільний час? Кожна дитина з присутніх там здавалось заслуговувала на те, щоб отримати зіроньку. Але він майже не зводив очей з Тіма, досить повненького, незграбного в танці, але солодкоголосого у співі хлопчика. За столом тім сидів тихенько, спостерігаючи загострювання ножа та розрізування торта. Раптом він тонким голосочком мовив Шановний пане кухарю, вріжте мені тільки маленький шматочок, будь ласка. Бо я вже чую, що я наївся. Добре, Тіме, мовив Альф. Я вріжу тобі особливий шматочок. Думаю, він тобі легко піде. Коваль спостерігав за тим, як Тім їв свій тортик поволі, але з явним задоволенням. Хоча коли він не знайшов у ньому ані дрібнички, ані монетки, то мав розчарований вигляд. Але незабаром Світло почало сяяти в його очах, і він почав сміятися і тішитися, і ніжно заспівав сам до себе. Потім він піднявся і почав танцювати сам один, з дивовижною граційністю, яку він не виявляв до часово жодного разу. Діти всі почали сміятися і плескати. — Значить, усе добре, — подумав коваль, — отже, ти є мій спадкоємець. Цікаво, до яких дивовижних місць заведе тебе зірка. Бідний старий Ноукс, усе ж маю надію, що він ніколи не довідається, яка приголомшлива подія трапилася в його родині. Він так ніколи й не дізнався, але на бенкеті трапилась одна подія, яка його вельми утішила». Перед завершенням майстер-кухар попрощався з дітьми і з усіма присутніми на святі. «Настав час мені попрощатися», – мовив він. «За день-два я відправлюся в дорогу. Майстер-арфіст майже готовий перейняти в мене справи. Він є дуже добрий кухар, і, як вам добре відомо, він походить із вашого рідного села. Я повертаюся додому». Не думаю, що ви за мною сумуватимете. Діти радісно сказали «До побачення!» І гарно подякували кухареві за його чудовий торт. Тільки малий Тім взяв його за руку і тихо сказав «Мені шкода!» Насправді у селі було кілька родин, які все-таки якийсь час сумували за Альфом. Кілька його друзів, особливо Коваль і Арфіст, Тужили за ним і тримали залю позолоченою та вимальованою на пам'ять про Альфа. Хоча більшість людей були задоволені. Він був у них майстром-кухарем протягом дуже довгого часу, і вони не шкодували, що з'явиться йому зміна. Але старий Ноукс гримнув палицею по землі і відверто сказав, «Нарешті його вже нема, і я радий». Бо мені, наприклад, він ніколи не подобався. Надто він був хитрий, надто проворний, якщо так можна сказати. Кінець записаної аудіокнижки. Запис здійснено для сайту гуртом.ком. 19 травня 2017 року.